لا يهتم النقيذ بما قيل كان شاملا للادراك الحواس بناء على عدم التقييد بالمعاني ولدت صورات بناء على انها لا نقائض لها على ما دعوا الى اخره بخلاف قولهم صفه توجب تمييزا لا يحتمل النقيذ غرز شارح د ده, ده عبارتنا دو غرز ده ده یو غرز ده ده دو ام تاریخ ذکر کئی د علم دو ام غرز ده ده ده ده سوال سائل سوال کہو چې علم خو معرفو فو دو تاریفونو بانده نوال اول تاریف مقدم زکرکا چه صفتن یتجلا بها المذکور لمن قامت ہی بیهی او دا دویم تاریفی روستو ذکر کا داولی دے جواب کئی چې دا اول ذکر مقدم ذکر شو چاگئی کی عمومو او دا اس چکم تاریف ذکر کی گی نو دے تاریف کې خصوص تے اگئی کی عمومو او پا دیکی خصوص تے نو کم چې آن یا هغه الق بتقدیم و منل خاصې عمل ی تقدې د چا نه د خاص نه د د واجه مخ شو ب خلاف قو هم د ب خلاف قو هم جاې مجروره دا د مطق بتن سره تعلقساې یعنی مخ کی تعریف کو چې هوه صفه الی اخرہی دا خبر د دې مولا به صدا د خلاف تقال د دې خلق سره یعنی دا وړاند د تعریف ځان لدی او د درست تعریف ځان لدی د درست تعریف داره جیل علم سے تا و علم صفه یو صفه وجب تميزان علم اغه صفات واجبې تمیز لره لا يحتمل النقيس چې بیا متعلق د تمیزبا احتمال د نقيس تمیز نه لري متعلق د تمیزبا احتمال د نقيس ذت تمیز نه لري سر قائد کے بعد زین مغلقہ او گراندی اگ زینک یوزے زی د ہوم دے کہ سړی پیغام کوکې نو دازے گراندی دا کوم ترجمه ته ماو کړا دا د مقصود مطابق ترجمه وبدي ترجمه کتل زلایو و ما خو بیا تم نه پیګې ترسو پورې کی وضاحت نشي د ایلم آغا صفت کی لا تا ہوئی که واجبه تامیز لایح احتمال د نقیز بندل لري نو دی تاریف که چند قیودات تی اغا قابل وضاحت او قابل انکشاف تی دی به با الله ده تاریف بیا زائر شی یو لفت بکر آغل لیده صفاتو نو دوائم لفت بکر دی تامیز اغل او درائم لفظ پکیده نقیزا درائم لفظ پکیده لا يحتملون چه دا لا يحتملون نقیز دا چان صفت ته نعو باوه پا تفصیل دا موقام کے چه علم یو صفت توائی صفت معنی قائمه بالغیر توائی آغا معنی توائی چه قائمه ای پچا پوری پا غیر پوری دویم لفظ د تمیز نو تمیز څه واي متعلقو ته او دا متعلق د تمیز احتمال د نقې ضد تمیز نه لري د استعماله نو اول لفظ د تمیز ذکر را خبره دې مقام کې ذکر را خبره دې مقام کې چې په ذهن کې 100 مرتبه وي ا په روند دې موږ ساده نو مترکم ځنه مې خبره شروع کا کمزې ته مې او رسولای کی نمای او مقصد آ, ا مقصد دار ان شاء الله نن په ذهن کې 100 مرتبې دې در حقېقت یاو مرتبه د من حيث هي هيا او شبہ اعظم مرتبه د من حيث له نو معلوم خارجي د معلوم ب لارزي او دغه مرتبه د من دا مرتبه د معلوم بالذاتي او مرتبه د من حيث مرتبه ده من حيث القيام دا مرتبه ده علمی دا مرتبه ده چای پرن می ویلیو مرتبه ده من حيث هي هي ہی داس ویلک عالم بارزاخ تشخصات خارجیت ک چویوی او نطر اوسا پوری شه نی موخت تناک شوی زی ذهنیه و سرا عوارز خارجیستشی کرد شویم او شیل مقتنف شویم نبی پا عوارز زهنیو لعوارز زهنیو ار سر لگیدلی نی نو دا مرتبه دا اطلاقا او مرتبه د ارسالا او مرتبه را تجرودا دا دستی مرتبه دلتا یو مرتبه دا منحس القیام دا اگه مرتبه دا بی شرط شیده عوارزی ذهنیه ورسرهو لگه ده او مرتبه ده ده او مرتبه ده علم ده مرتبه ده چه ده سکشوه اشیاء سنی مفرداتی او سنی سی شی مرکبات سنی مفرداتی او سنی سی مرکبات نپا مفرداتو که صورت ته شیپ مرتبه ده منحسه یه یه کی نو دی ته وای متعلق ده تمیز متعلق ده تمیز اته مرتبه ده منحسه القیام تلارشی نو بیا ورتوای تمیزه نو دل متعلق ده تمیزی او دل تا کی بیا چی شیید تمیزه دل قاننګ په کې صورت ته نفی او د اثبات چی پا مرتبه ده من حیثو هیه هیه کیهی نو دیت زیدون قائمون و زیدون لیسا به قائمون نو دیت وی مرتبه ده من حیثو هیه هیه دغا صورت تا اسماتا او دغه صورت تا نفی چی ده دیزن اللانش مرتبه ده من حیثو القیام تا انت عوارز زهنیه ور سرو لگی نو دیت بیاوی لیکی گی تمیزا نو دی اول تا متعلق د تمیز او دی بلتا بیا تمیزا نو تاسو الحمدللله سو خبرې پی جندلی سفت ستا او تمیز ستا وی نو مفرداتو که داغ سوارو د دا منحسو هیه یکی چه پراتری دیتا وی او تمیز ستا وی دایتا دا دا متعلق و تمیز وی مرتبی دا منحسو القیام تا چلان ته نو شي وی تمیزا دیتا سوای و سرفی او خبره پاتو شوا آغا خبره دا پاتو شوا چه علم صفت ته واجبه او اللہ يحتملون نقیز بیا متعلق ده تنیزه اه؟ احتمال نلری ده چه ده نقیز و تنیز احتمال نلری سنگه نوتاسه مثلا پا مفرد که او لکا زید ده د دې سورث زمازه انتراي په مرتبه دې د من حيث القيام کې داسی شهره زر زرزر من حيث یهیه کې داسی شهره او په مرتبه دې من حيث القيام کې څه دې اوس علم یو صفت ته وې زما اوس علم راغلې په دې ځای دا باندې د صفات معنا قائم اچره نفسینات اقادا تو جیبو چی واجیبی دغا شه دغا علم تو د واجیبی تمیز لارا دا چا لارا واجیبی؟ علم آغا صفت ته چی واجیبی سوکه تمیز واجیبی واجیبی تمیز لارا چا لارا واجیبی؟ خوب یا متعلق د تمیزه احتمال د نقی زود تمیز نلری سه مطلب زید تا میو تصویر را غیدلتا او څو مرتبه ده من حيث هي هي کی د ده د صورت دهغه مرتبه ده من حيث القيام کی تمیز ده او دغه متعلق ده تمیز کی دلتا ده دغه متعلق ده تمیز کی دلتا ده د استعمال ل لري د نقیزو تمیزا د نقیزو تمیز احتمال ده نه لري دلته صورت ته زید ده مرتبه ده من حيث القيام کوم صورت ته زید ده غا متعلق ده تمیز چې دلته ده ددا احتمال نه لري د نقیز او تمیز څخه صورت ده د غ زید او مرتبه من حيث القيام کی چېอัลت دي صورت ته زید نه صورت ده عمرې فمن حيث صورت ته زیدي او غ تمیز صورت ده چای ده نقیز د تمیز دی صورت ده لازه دی چی عمر ده انو دسی نمید دسی بایی که دسی بایی نی آئی شا نه سید صحیح و الحمدللہ تو دیان شو صحاده بوده و رسی دے دیگا نا و ایلم یو صفت تی چی واجیبه بسی شه لا یحتمیلون نقیزه خو بیا متعلق د تمیزه احتمال نه لري د نقيز التمييزه متعلق د تني سوق ته د قصورت په مرتبه د من حيث هي هيکه د احتمال نه لري د چا احتمال نه لري د احتمال نه لري تني سوق ته د قصورت په مرتبه د من حيث القيام کې نو د احتمال نه لري د مت د متعلق نه د صورت په مرتبه د من حيث هي هيکه د احتمال نه لري ده نقیز التميز تميزه کو دک صورت په مرتبه د من حيث الکیام کې دا غو نقیز کو کو چې لا دې جا مرته دا غی استعمال لري سريعت دې نه ده چې په مرتبه د من حيث هي هي کې یا او په مرتبه د من حيث الکیام کې هغه بل شه ده د احتمال نه لري دا په مفرد کې داسې مساله ده دا. راشلک مرکبته زاد قائم ما ذهن تراوس زيدون قائمون ما ذهن تراوس نو فزين کې د دل لپاره دوه مرتبه به جوړې یو مرتبه د من حيث هي هيا اي یو مرتبه د من حيث القيام په مرتبه د من حيث هي هيا کوم دغه زيدون قائمون به خود دې کې ا مرتبه د من حيث القيام کوم دغه صورت ته اسبات دې دلته صورت ته اسبات ته الته صورت د چارې دې اسبات ته تښه اوس تمييز دغه سره اثبات د تميز ذکره ام متعلق ام شیر قشیر حجبه مرتبه ده من حيث هيا كده واستغ متعلق د ق اثبات به احتمال نه لري د نقیض تمیز د نقیض تمیز تمیز سو کو اثبات نقیض کو نفی نو دهم استعمال د نفی نه لري چې دلته د اثباتي ال تدی نفی یا ال تدی نفی دلته د اثباتي دشه نه ده یا الله واستجالو <تصف> کمنور زیدن لیسا بقای من ارلاع الزهن تا صورت تنفع فمرتبه من حیثو هیهی هیه اکی متعلق و تمیزده فمرتبه من حیثو القیام کی وزدق متعلق و, و, و تمیزده دقا صورت تنفع فمرتبه من حیثو هیهی هیه اکی احتمال نلری دنقیز و تمیزا احتمال نلری سمات تفجیلتا که دنفع اول تاریب تشیئی نو علم یو صفت ته تو جی بو چه واجی بای با تنیز لرا لا يحتمل النقیز چه احتمال لچا بان لری احتمال دنقیز التمیز بان لری احتمال لچا بان لری دنقیز ای بارت خو ظاہر شکا نا هر کالا هر کله چې موږ د موضوع سره اړه ولرو به یو سوال ختم شو یو سوال ختم شو موږ ویو چې موږ دې دا تمیز احتمال د تمیز نه لري کله موږ و دا متعلق احتمال د نقيض نه لري کیا موږ ابي یو کېدیا چې تمیز احتمال نقيض نه ہے کوي متعلق تمیز تو اسی تقدیر پر اې اعتراض تھاجو کې وو دور هوګیا سیشو <متحدث> یو اعتراضو او غې اعتراض سیشو اعتراض دا ورا مون ته و علم یو صفته چې واجی وی بچایلاره او احتمال د چا دل لري د تمیز احتمال دل چان دل لري د نقيض تمیز هر شي احتمال د نقيض لري ته زیاده ته لازی احتمال لري او دا امر دې ده لا امر لري پکه دې لا پکی لري ټوپې دې لا ټوپې لري موبایل دې لا موبایل لري نوټ سپیکر دې لا اود لري نو بیا د څه کو یو شی مې احتماله نه ځان لري د نقیزا نمنګ جواب کو مونږ جواب دې شو کو چې دا لا يحتمل النقیز درفه می صفت ته او کدا د متعلقه ته می صفت ته هانګي نو دادا لایحتمی نقیز د تمیز د پار صفت تے خدا توصیف ده شیب حالی ری او خدا توصیف ده شیب حالی متعلقی ری دہ توصیف ده شیب حالی ندے دا توصیف ده شیب حالی ندے دا توصیف ده شیب حالی متعلقی ری جہاورا جانی سیدون ابوحو آلمون راغرات زید سناری مولاو د د احتون نکی دیز فت نري داره مالله خود تمیز نو تمیز دپاره صفت به حالی متالتی یرره او ډریکن صفت دلای چا ده دا د ده خود تمیز دپاره ب خلاف فورې هم په خلاف قول فول ددي دپاره چ هم یو صفت دی چې واجبب به تمیزه او لا احتون احتمال د جااب نه لري د ن تمیزه احتمال نه لرري. نامصلاحت مش نو دا الحمدلله دا سوال په سرسی سرڅې شه شو خطا زم زم اعتراض دلته دا واری دی چې په دې تعریف کې لفظ تمیز راغی تمیز دې کې لفظ چاره نه معترض وی دا تعریف تا جامع نه د خپل اپاضول نه نه معنی انې د وکول لګي تعریف معنی انې د وکول لګي دې کې سوا دا باید دې څړي رنگ دام دې دا سي سي پټه چې واجی بې کنا تميز لاره دام سي شواجي بې دام تميز واجی بې کنا غرنګ د وژنه د خپل معناتا چې د نفس ناطقه خوا ته تمیز راوړي علم یو صفته چې واجبوی تمیز یعنی علم هغه صفته و چې د نفس ناطقه خوا ته د بل شی څخه جداواله علم اا یا صفته چې څه واجب وي واجبوی تمیز یعنی د نفس ناطقه خوا ته د نورو چیزونو څخه راوړي جداواله او یو ده تمایز جدا شده نا جدا شده نا اغا سپروال او سپینوال اغا خو موصف جدا کئی اغا خو سیشه پوری چن خطه اغا سیشه جدا کئی او دا نفس ناطقه خوان تا بل شه جدا کئی نو ده دیدوارو که منس که خو, خو بان باید ده ده دیدوارو منس که دیر لوی سیشه ده فرق دیکنه په نشو د دې دواله په مانس کې 25 شه ده اغه فرق د دې دواله په مانس کې فرق یې کثیر دی فرق دی نو د دې باوجود ته هیڅ تکېره کته ما یوز تکېره بهر حال سل خبر یو سره یو ما تاسو ته و چې د بخلاف قواله هم سره غرض د شارح سود واحد دیات شه دامت عربیانه پرچا کې آغه ختم شو بیا په دې کې چن په دې تعریف کې او چن کویدات دي او صفات ته مانم ختم شو بیا مې تميست ته ونو مفردات او هغه صورت ته مرکبات کی صورت اثبات او د نتيغه سوی لای کی بیا مې لا يحتمل النقیز دارجه صفات ته متعلق او تميز ته متعلق او تميز بم د تفاضل نو کستات سره سکتپس کی چې لم ستوي و ایلم هغه صفات ته واجبای به لاره واجبای چاله لاره او بیا مو تعلق د تمیز احتمال د نقیز او تمیز نه لري ځکه متعلق څه کم صورت په مرتبه من حيثیه ایه د به احتمال نه لري د چا باندې لري د متعلق د احتمال باندې لري د نقیز تمیز. تمیز او تمیز چا ته نیست کله صورت من حيثیه ایه ک دلته صورت په من حيث القام کې انداغره او د من حيثیه ایه دا احتمال نه لري چه دا نقی زد تمیز چه هل تا کاری تمیز دا دی زید نشی اگر تمیز کوم دا دا صورت تیاری دا لا زیدی نا دا دا احتمال نلری تیک شو بیامی دلتاک یو دود ری سوال او یو سوال دا اما اچه دا قید منگا و لگاو یو سوال ختم شو تاوه علم صفت ته او واجبه تمیز او تمیز احتمال د نقیز نه نا لري نو هر احتمال د نقیز نه نا لري تمیز احتمال د نقیز نه نا لري نو هر احتمال د چانه لري نو دغه نه جواب وشو چې نه دلته کې تمیز احتمال د نقیز لري معنی دا چې نا متعلق به تمیز احتمال له چانه لري د نقیز نه لري زم سوال دا چې دلته کوم لغت دی اگر تمیز لغت دی نو تمیز خو د تعریف په معنی دخول له نه سواد بایز و غیره ادا پکی داخل شو نو دا جواب جواب شو جدا تمیز باب تفاعل ل الما غصبت تی واجبین نفت ناطقه خاط تمیز دو نور تی جنو ایاد مثال پتا رو من سواد او بایز و غیره اخو دغه موصوف ت شې کې جدا کې نفت ناطقه تمیز نراویلی ا موصوف ت شې کې جدا کې نو د دې او دغه باړو پمند کې فرق دی وصلی الله تبارک و تعالی